Negyedik fejezet Két héttel később új fehér sortban és vászoncipőben, s az egyikük kék, a másikuk zöld blúzban, Olivia és Tess elindult Rode Islandre. Maguk mögött hagytak egy jogász hallgatót, aki boldogan kibérelte nyárra a kis lakást, egy fényképrestaurátort és a feldult tedet a járda szegény mellett. Csípőre teszi a kezét? Tudósított tesz az ablakon kinézve. Miért ilyen dős? Olivia nem nézett hátra. Eddigi élete során rájött, hogy ez nem jó megoldás. Ha megszületett a döntés, és útjukra indultak a dolgok, csak is előre szabad nézni. Szomorúan búcsózott el Otisztól, és sajnálta elhagyni a kislakást is. Tettől elválni azonban semmi más nem jelentett, mint megkönnyebbülést. Nem dős, mondta tesznek. Meg van sértve. Arra számított, hogy itt töltjük a nyarat vele. És mit csináltunk volna? A hattyú nevesztünk neveztünk volna? Tehát szerint engem csak az érdekel? Eszébe sem jutott soha, hogy például vásárolni is szeretek. Ez Oliviának sem jutott eszébe. Az ő életükben a vásárlás inkább csak kötelesség volt, nem szórakozás. Olivia azonban elképzelte, hogy mit viselnek az emberek nyáron aszkóán szedben, kiváltkép egy esküvőt megelőző partikon, az ő szekrényében azonban nem voltak ilyen ruhák. Nem akart az zavarba hozni Natalit, akinek a vőlegénye talán még az asszonynál is többre tartja a divatot. A férfi még mindig fehér folt volt. Olivia először egy francia borbárót képzelt el magának, Otisztól azonban megtudta, hogy a férfit Karl Burknek hívják, Franciaország tehát kizárva. A név írnek hangzik. Mivel még sosem hallott ír termelő családokról, a férfit egy kaliforniai szőlőskert ír amerikai tulajdonosának képzelte. Fent költ, elegáns, előkelő embert látott maga előtt. Az e fajta emberek fentkölt, elegáns, előkelő társaságot gyűjtenek maguk köré. Mivel ebbe a társaságba egy időre ők is bele fognak tartozni, Olivia pénzt vett magához, és Tesszel vásárolni indult. A kislány addig csak pólókat, meg farmernadrágot hordott, egy csapásra megváltozott. Színes sortokat próbált fel, és vékony pántos felső részeket, rövid szoknyákat és nyári ruhákat, és nem csak felpróbálta őket, de úgy viselte magát, mint egy modell, és minden tündérien festett, főleg, mert mosolygott. Más ruhákban más egyéniség lett. Oliviának nem volt szüksége pszichiáterre, hogy megértse a változást. Askonset az új kezdetet jelentette, és mindezét Otisnak tartozott köszönettel. Még előzetes beszélgetésre sem kellett elmennie. Natali Otis javaslatára azonnal alkalmazta. Ted el volt képedve. Meg sem akarod nézni, hogy hová mész? Rendben, láttad a fotókat, de azokról nem tudhatsz meg mindent, ami fontos. A fotók nem az igazságot mutatják. Nyilvánvaló, hogy az a nő a legjobb felvételeket küldte, mindig így szokott lenni. Olivia még arra se vette a fáradtságot, hogy vitatkozzon. rossz kedve az ő számára azt jelentette, hogy savanyú a szőlő. A férfi egyszerűen nem vette tudomásul, hogy a kapcsolatuknak vége, és folyvást arról beszélt, hogy esténként majd beszélnek telefonon, hogy Askonset és Cambridge között félúton találkozhatnának, hogy együtt vacsorázzanak, sőt, hogy oda utazik meglátogatni őket. Olivia megpróbálta tapintatosan elutasítani, mondván, hogy meg kell ismernie az új munkáját, rá kell jönnie, mennyi idejét veszi majd igénybe. De Ted nem értette a célzást, ezért Olivia nyíltabban beszélt. Elmondta, hogy úgy érzi, megfullad. Tágasságra van szüksége. Ted még ezt sem fogta fel. Amit nem akart meghallani, azt nem hallotta meg de legyen ez az ő problémája. Azt azonban Olivia nem hagyta, hogy elrontsa az örömét. Nem engedte, hogy becsmérelje a az szkonszetet. Azok a fényképek, amiket én ismerek, nem reklámfotók, közölte Teddel. Azt sem tudta senki, mi a reklámszakma, amikor ezek a felvételek készültek. Némelyikük Brownival készült egyszerű pillanatfelvétel. Ez az igazi. Otis is így gondolta. A kérdezősködésre bevallotta, hogy gyakran járt szedben. És Carburkel is találkozott? Arra nem emlékezett, de a nagyházra igen. Azt mondta, sokkal szebb, mint amilyennek a fényképek mutatják, ez valóban nagyvonalú elismerés egy kikosarazott férfitól. Olivia telefonon beszélt Natalival. Az asszony közölte vele, nem baj, hogy nincs diplomája. Megvolt elégedve azzal a munkával, melyet Olivia a fényképeken elvégzett, és szerinte a levelek, melyeket Otis nevében írt, meglehetősen jó íráskészségről árulkodtak. Tetszett neki, hogy Olivia kérdéseket tett fel a beszélgetés alatt, és kijelentette, hogy az összefogottság, megbízhatóság és odaadás melyet Olivia Otis iránt tanúsított számára többet mond, mint bármely ajánlólevél. Végül arról beszélt, hogy az élete során megtanult a megérzéseire hagyatkozni, s hogy a megérzései most azt súgják, hogy Olivia és ő jól megértik majd egymást. Olivia ugyanígy érzett. A beszélgetést azzal a meggyőződéssel fejezte be, hogy Natali éppen annyira szeretné őt alkalmazni, mint amennyire ő vágyik a munkára. Skeptikus énje nem tudta eldönteni, hogy a jó megértés vajon döntő tényező-e, hogy Natali nem bűntudatból cselekszik-e, amiért sok-sok évvel azelőtt kikosarazta Otiszt, vagy hogy egyszerűen csak túl akar esni az alkalmazás procedúráján. Annyit biztosan tudott, hogy a Natali-val folytatott beszélgetés kellemes volt, olyan kellemes, mint amilyennek ennek egy jó lelkű nagymamával folytatott beszélgetést elképzel az ember. Natali könnyed volt, és lelkes, és rugalmas. Olyan, aki a másik kedvében akar járni. Az egészben ráadásul az volt a legjobb, hogy el volt ragadtatva a gondolattól, hogy egy kisgyerek is a közelében lesz. – És te ezt el is hiszed? – kérdezte Ted, ha Olivia nem tett volna pontot magában a kapcsolatuk végére, akkor ez a megjegyzés egyértelműen ezt váltotta volna ki belőle. Tesz volt az ő büszkesége és öröme. Rosszul esett neki még a célzás is, hogy a kislány bárkinek a terhére lehet. Igen, elhiszem. Mindent megtesz, hogy jól érezzük magunkat. Magántanárt is kerített, meg szoktatót. Még annak is utána járt, hogy tesz hogyan tanulhatna vitorlázni a helyi klubban. Beszéltél a magántanárral? Könnyen lehet, hogy egyszerű középiskolás diák, akinek jól jön egy kis nyári kereset, és ugyanez lehet a teniszoktató esetében is, és ha tesz olyan nagyon szeretne vitorlázni, hát az én szüleimmel is megtehetné Rockportban. Örülök, hogy ettől legalább megkímélem, gondolta Olivia. Találkozott már Ted szüleivel. A közös éttermi vacsoral idéznyomás volt az egymást érő kifogások miatt. Foltosak a poharak, gyenge a kiszolgálás, az ételt túlfőzték, nem sütötték meg eléggé, csak rádobálták a tányérra. Pontosan olyan feszültek voltak, mint a fiúk. Olivia nem szerette volna a lányát a közelükben tudni. – De nézzük anyai szempontból! – folytatta Ted a vádaskodást. Ezzel verve az utolsó szöget a saját kopolsójába. Hogyan viheted el a gyereket olyan helyre, amelyet előzőleg meg sem néztél, s ha már itt tartunk, egyáltalán hogyan mehetsz el úgy egész nyárra, hogy azt sem tudod, mi lesz ősszel? Én a helyedben itt maradnék, és ha magaddal nem törődsz is, legalább tesz érdekeit tartanád szem előtt. Lelkiismeretes anya nem tesz ilyesmit, nem okos döntés. Nem okos döntés? Olivia meg volt sértve, már csak azért is, mert egy olyan városban, ahol a legtöbb embernek legalább három diplomája van, neki nincs egy sem. Tudod mit? csattant fel. Ha majd neked is lesznek gyerekeid, azt teszed, amit te okosnak tartasz. Az én gyerekemért azt teszem meg, amit én tartok okosnak. És ez szerint cselekedett. Tednémei érvére éppenséggel oda lehetett volna figyelni. De Olivia mélységesen meg volt róla győződve, hogy helyesen cselekszik. Azóta érzi ezt, amióta először elolvasta Natali levelét. A bizalom ráadásul rendkívül fontos, és ebben az esetben mindkét fél részéről megnyilvánult. A Natali hajlandó őt anélkül alkalmazni, hogy látta volna, ő épp így elfogadhatja az állást. Ezután álmodott. Az álom első fele valóságos volt. Vermontban nőtt fel egy olyan városban, ahová síelni járnak ki New Yorkból a tömegek. Az anyja olyan fiatal, hogy szinte még maga is gyerek. Oliviára a szomszédok vigyáztak mindaddig, amíg elég nagy nem lett ahhoz, hogy egy zsinóron a nyakában hordja a lakásuk kulcsát. Carol akkorra már egy helyi ingatlanügynök irodában dolgozott, melynek ügyfelei elsősorban New newyorkiak voltak. Álmában Olivia újraélte a gyermekkori magányos éjszakákat, amikor félt a sötéttől, félt a főbérlő lakásából érkező zajoktól, nem tudta, hol az anyja, s rettegett, hogy egyszer nem jön haza, eltűnik örökre. Az álom második fele érdekesebb volt. Az történt benne, hogy egy nap Carol Jones nem egy férfival tért haza, hanem az anyjával. Olivia sosem látta a nagyanyját. Úgy tudta, hogy meghalt, mert Carol számára ez volt a probléma legkényelmesebb megoldása. Olivia titokban mégis reménykedett, hogy él. Gyermekkorának legmagányosabb óráiban, amikor egy sötét kis zugbabújt a szekrény mélyén, mert csak ott érezte magát biztonságban, több tucat történetet is kieszelt, hogy megmagyarázza a nagyanyja hiányát. És persze a találkozás több tucatnyi változatát is elképzelte. Ebben az álomban a verőfényes nyári délutánon a kitudja honnan érkező nagymama jómódúnak látszott. Éveken át kutatott a lánya makacs, lázadó, várandós lánya után aki ott hagyta az otthonát, s aztán félt hazatérni. Egyik magándetektív a másikat követte, de sorra felmondtak, ám a nagymama nem adta fel a harcot. És kitartása most, sok-sok év elteltével meghozta a gyümölcsét. Egy kerolt ábrázoló régi fényképnek hála, melyet az idős hölgy megőrzött, s amelyen a lánya rendkívüli módon hasonlított Oliviára. Sikerült őket megtalálnia. Annak a kitartó, drága, sikerrel nyomozó nagymamának az arca, Natali Szíbring arca volt. Ez persze csak álom volt. Most azonban, miközben a Toyotában dél felé haladtak, és Olivia újra végiggondolta az ámot, figyelmeztető jelet vét belőle kiolvasni. Egyre izgatottabbá vált. Sajnos tesz szorongása is egyre nőtt. Egyfolytában kérdezett: Hol fogunk lakni? A nagyházban. Van a háznak egy üres szárnya. Ott lakunk majd. Már elmondtam, tesz. Üres? Annyira, hogy kísértetek járnak benne? Nem lesz semmi baj. Ezek kedves kísértetek. Mami? Jó, nincsenek ott kísértetek. Egy sincs. Hány éves az a férfi, ez feleségül megy? Nem tudom. Mi lesz, ha mindenki öreg? Az öregek nem szeretik a gyerekeket. De igen, ha a gyerekek rendesen viselkednek. De mi lesz, ha mindenképpen idegesítem őket? Ki van még a házban Natalin kívül? Tesz, édesem, nem Natali, hanem Mrs. Sebring. De te Natalinak hívod? Ha beszélek vele, nem, különben is én felnőtt vagyok. – Bárlis ott lakik? – Olivia felsóhajtott. – Mr. Burke, és nem tudom, hogy ott lakik-e. – Van szakács, és szobalány, és lakáj? – Nem tudom. – Szerintem nem fogok jól vitorlázni. – Tehogy nem. – Telefonáltál a Cambridge hízbe? Igen, most bírálják a jelentkezési lapodat. Olivia éppen aznap reggel beszélt a felvételeket intéző alkalmazottal. Mivel félt, hogy valami esetleg elkallódik, egy dosszéban magával hozta Tesz jelentkezési lapjának és az orvosi véleményeknek a másolatát. Egy másik dosszében vannak a providence Brémont tájékoztató füzetei, és még három új angliai város iskoláinak a brosúrái, csupa olyan városi, melyekben múzeumok is vannak. A harmadik dosszé a szakmai önéletrajzának és a különféle múzeumokhoz elküldött leveleknek a másolatait tartalmazta. Úgy tervezte, hogy ezekbe az intézményekbe újra ír, s megadja nekik a nyári címét. Legalább életjelet ad magáról, s tudatja velük, hogy még mindig munkát keres. – Mi lesz, ha nem vesznek fel? – kérdezte tesz. Ha nem vesznek fel? – Adta meg a választ Olivia éppen 500-szor. Az csak annyit jelent, hogy nincs üresedés az ötödik osztályban. Pillanatnyilag teljes a létszám. Arra számítanak, hogy egy-két tanuló esetleg távozik valami miatt a nyár folyamán. Miért távozik valaki egy iskolából? Mert elköltöznek. A szülők az ország másik részében kapnak állást. És ha nem vesznek fel, akkor jelentkezünk jövőre is és mit csinálok az idén? Ha máshová költöznek, ott is lesz állami iskola, ahol talán jobb tanárt kapnak, és jobb lesz a program egy teszhez hasonló tanuló számára. Ha nem, Olivia nem tudja, mi lesz. A Nancy folytatott beszélgetésből semmi jó nem sült ki. Az osztály összetételéről van szó, jelentette ki a nő nem kis pökhendiséggel. A diákok többségének kiválóak az eredményei. Nem maradhatnak le csak azért, mert néhány rosszul teljesítő gyerekkel vesződünk. Olivia kénytelen volt elmenni az igazgatóhoz is, és nyomatékosan megkérni, hogy vegyék fel teszt az ötödik osztályba, de egyértelmű volt a vonakodás, és hogy egyedül Oliviára terhelik a felelősséget ezért a lépésért. Ha bármi probléma adódik, adták tudtára körülményes bőbeszédűséggel, azért nem az iskola hibáztatható. Röviden ez a legnagyobb baj azzal az iskolával, ahová tesz jelenleg jár. Ez a mentalitás, hogy ellenfélként kezelik a szülőket. Nyoma sincs a partneri kapcsolatnak, a gyermek érdekében vállalt összefogásnak. Ez csak még elszántabbá tette Olíviát azt illetően, hogy tesznek változásra van szüksége. Még mindig ezen rágódott, amikor Natali útmutatásának megfelelően letért a strádáról, és egy mellékúton hajtott tovább. Aztán az jutott eszébe, hogy mi lesz, ha csődött mond, és nem lesz képes elvégezni az elvárt munkát. A levélírás összesen hasonlítható egy könyv megírásával. A számítógép kiavítja a helyesírási és a nyelvtani hibákat, de fogalmazni és egybefüggő szöveget írni nem képes. Mi az igazság? Ez az állás az utolsó reménye. Ha egy hét alatt kudarcot val, nem lesz tengerparti nyaralás, nem lesz jegeste a verandán, sem piknik, sem vitorlázás. Nem lesznek üres órák, amikor a múltról lehet ábrándozni. Nem kap pozitív ajánlást Natalitól, nem lesz kaliforniai kapcsolat Karl révén, nem lesz, aki szólna egy befolyásos barátnak, aki múzeumigazgatókat ismer, és állandó munkahelyen végezhető restaurálást szerezhetne. A Olivia kudarcotval nem lesz csinos fizetés, anélkül pedig búcsút mondhat Ámának, hogy teszt a Cambridge Hízbe írassa. Éppen ezért talán felelőtlenség volt a gyerekben reményeket ébreszteni, de hogyan is tehetett volna másképp. Tesznek szóbeli és írásbeli vizsgán kellett részt vennie. A kislány tudta nélkül nem lehetett volna beadni a felvételi kérelmet. Elhaladtak az Asconcet város határát jelző tábla mellett. Az autóban nagy csend honolt. Olivia rémült volt, és ugyanakkor izgatott, úgy gondolta, lesz, hasonlóképpen érez. Az utat alacsony bokrok szegélyezték, imit amott terebélyes juhar vagy tölgyfa, de a feltünnedező házak meglehetősen elhanyagoltnak látszottak. Egy földút elején torát elhagyatottan, és nem messze tőle egy lerobbant teherautó. Ha Olivia nem tudná, merre járnak, azt gondolná, egy haldokló városba érkezett de tudta, merre járnak. A teherautó mögött gondozott mezőt tűnt fel, melynek közepén két ló Az Asconcet weboldal szerint pedig virágzik a szőlőskert. Tavaly 60 ezer bort állítottak elő, túlszárnyava az előző évi 55 ezret, és az idei előrejelzés még a tavalyinál is jobb. Az Asconceti borok az egész keleti partvidéken népszerűek. A legjobb éttermek rendelnek belőlük, az olcsóbb fajtákat boltokban is árusítják, és a kilátások még ennél is rózsásabbak, ha natali közelgő házassága révén két nagy borászat egyesül. Nem, nincs itt semmiféle hanyatlás. A város szélén látható rossz állapotok nem vették el Olivia kedvét. Arról nem is beszélve, hogy egy könyvet sem lehet a borítója alapján megítélni. Olivia mostanáig túl sok energiát vesztegetett el arra, hogy a látszatok alapján ítélt. Felült dokosságának okosságának és Ted rámenőségének, Damien énekhangjának és Peter baklavájának. Ennél többet egyikük sem kínált a kapcsolatuk elmélyítéséhez. Oliviának most vannak új ruhái, új állása és új városa. Új kezdett napja ez a mai. Minden újraindul. Haskuonszed központja pontosan úgy körvonalazódott a szemük előtt, ahogy a Natali mondta. A keresztút köré épült település nem volt nagy, az egyik sarkon egy büfé, a másikon pintbant vegyes kereskedése, a harmadik saroknál nagy épület, melyben szemlátomást egy ügyvéd, egy pszichiáter és egy állatorvos lakott, és végül egy kisebb ház. Mind a négy épület gerendavázú volt, csak a büfé hosszú, kás és alacsony, a vegyesbolt keskeny és magas, a másik kettő pedig valahol a két típus között. Valamennyi sárga volt, pedig láthatóan elég régen festhették ki őket, ám bár úgy tűnt, mintha szándékosan festették volna a falakat ilyen fakóra. Az egyik irodából kilépő pár jól öltözöttnek látszott és boldognak, Miként a vegyesbolt lépcsőjén üldögélő két kisfiú is. Büszkén lengedeztek az amerikai zászlók. A postaládákon csinos számozás. Olivia jobbján a Fedex szállító autója bukkant fel. A sofőr dudált, és odaintett a büfé előtti széken üldögélő néhány éves fiatalnak. Igen, nem ápolatlanság miatt fakók a falak, gondolta Olivia. A városközpont öreg volt és bájos. Biztosan csodás történetek születtek a pindvand kezdeteiről, és a hivatali épület különböző évtizedekben betöltött különböző funkcióiról, a büféről pedig ránézésre is meg lehetett állapítani, hogy biztosan mindig is találkozó helyként szolgált. Olivia elhatározta, hogy visszajön ide, nem is egyszer, hogy lefényképezze ezeket a helyeket. Az út emelkedni kezdett, elvezetett egy városháza feliratú kis téglaépület, és egy hatalmas építmény mellett, melyen ez állt, tűzoltóság. Aztán egy szép kis templom mellett elkanyarodott az út. A templom tolnya a kékék felé, de a leglélegzetel állítóbb látvány a mögötte feltűnő óceán volt. – Huda nézz! – kiáltott fel Olivia. Mondta Tesz. Nincs itt valahol egy terem? Az ott az óceán. De már nem is látszott, eltakarta egy hosszan elnyúló cserjés, aztán az út újra lejteni kezdett, és az ellenkező irányba vezetett. Oliviát felvillanyozta a lelkesedés. Jaj, de jó lesz itt! letekerte az ablakot, és élvezte a beáradó friss, sós illatú levegőt. – Ki kell mennem? – jelentette Betesz. – Tartsd vissza! Két mérföldre sincs már a szőlőskert. – De nincs itt semmi! – jegyezte meg Tesz, és igaza volt. Olivia sem látott mást a környéken, mint bozótosokat és földeket. És ekkor szemükbe ötlött a szőlőskert, azaz nem is maga a szőlőskert, csak a cég táblája, de a hatás ugyanaz volt. Élénk színekkel villant elő az egyébként szürkének tett szővidéken. Ez nem a levélpapír fejlécéről ismert sematikus rajz volt. A boros pohárból kibudjanó szőlőfült ragyogó színekben pompázott, és a szőlőskert nevét aranybetűkkel írták fel. Olívia dobogó szívvel kanyarodott le a kerekek alacsikorgó kavicsokkal borított keskeny mellékútra, mely a föld belsője felé vezetett, hol emelkedett, hol egyenesen haladt, mellette világos gabonatáblák és sötétlő cédrus és nyírfaerdők váltogatták egymást. Hol van a ház? kérdezte Tesz kis múltán. Olivia figyelt, körülnézett, és ugyanezt kérdezte magában. Az út ismét kanyarodott, s a környék megváltozott. Az út mellett most alacsony kőfal húzódott, és a zöld növényzet ugyan itt is olyan szép sorokban futott, mint a gabonatáblákon, de egészen alacsony volt. Ez itt paradicsom, vizsgázott Olivia. Szíbringék mindkettőt termesztik, gabonát is és paradicsomot is. Azt hittem, szőlőtermeléssel foglalkoznak. Ma már igen, de nem mindig volt így. Előbb krumplit termesztettek, az volt az átszal Szeztilaom idején. Ez mit jelent? A éveiben nem volt szabad bort árusítani. Haszkóon szedben hivatalosan krumplit és gabonát termesztettek. De azért volt szőlő is, és bolt árusítottak? Sokkal kevesebbet, mint manapság, de igen. Akkor megszekték a törvényt? Olivia nem akarta, hogy tesz törvénytelenségre gondoljon, még kevésbé, hogy erre Natalinál rákérdezzen. A szeztilalom rendkívül népszerűtlen volt. Sokkal többen ellenezték, mint a hányom támogatták, ezért nem tartott sokáig. Teljesen rossz elgondolás volt. Teked az ablakodat, tesz. A kislány engedelmeskedett, és Olivia mélyet lélegzett. Írzed ezt az illatot? Tess szippantott egyet. Sárszagot érzek! Termőföld! Gazdag, nedves termőföld! Ha mérges össze is van, az nekem nem lesz jó. Elhoztam a gyógyszeredet. Ha beveszed, soha nincs semmi baj. Tesz, erre nem válaszolt. Ha mennyire a biztonsági őv engedte, előre hajolt, az utat fürkészve. De hol van már a szőlőskert?